Корнієві поля не особливо вродили, запущені дерном зарослі, зате на Маріїних яка пшениця. Ці вироблені, на них натові сліди ще не затопталися. Марія жне житу пшеницю, у снопах ківуче демко. Відірветься хвилинку від праці, накормить, тихомириться і жне далі. Пшениця, як ліс, тяжке злоте колося гнеться уклоном сходові. Жах котить сліпуче сонце і смажить зігнуту спину. По загорілому обличчю біжить піт. Не бійся, як була огната, не тягнула стільки, гуманять сусіди. Не розуміють вони Марії, але їй байдуже. Сонце сповзає, ховається. Марія жне і жне, сідає роса. Марія не в'яже снопів, а розкладає на жаті жмені по стерні, пов'яже завтра, як висохне. Треба спішити. Дожне своє, піде на зарібки, жатиме на спіл на десятий сніп. Зійшов велетенський урочистий місяць. Демко спить у снопах, загорнутий у теплу пелюшку. Марія дожинає, бере сонного Демка і несе поволі свої тягарі. Та болі додому. Корній не дармує також. Ні дармувати, коли жінка рве з останніх сил. Не наймед же він тут, а господар. На світанку зводиться, клепає косу, набиває грабки і тягне на косінку. Покосив своє, ходив косити на зарібки. Щодня дев'ятдесят копійок. На осінь мусить конята роздобути. Клунчину звів. Ось тільки змолотить жито, наробив снопків і пошиє, поки що світить ребрами. Все більше пізнається смак і радість праці. Відходять і забуваються босяцько-пролетарські звички. Земля втягує в своє нутро і наповнює жили, розум і цілеїство твердими звичками. Корній чує вже це. Матроство забувається і він стає людиною. Поволі забуває матюки, переходить на рідну мову, яка вертає йому родинний утулок. Пізно вертається з праці Марія. Корній не кричить, не вимагає тупцяти коло нього. «Іди, Марія, відпочинь. Я вже повечерів, а мати опорала підсвинка. Я вон і дров на завтра приготовив. Ні, Марія ще не піде відпочивати. Вона знайде, за що взятися». Але праця для неї тепер не тяжка. Ті кілька добрих слів відняли всю її втому. А Марія має ще досить і безпідсвинка праці. Он малий Демко. Треба покупати, накормити і приспати. Марія бігає, руки мліють від утоми, але лагідна усмішка не сходить з її уст. Не голодний ти, Корнію. Натягнувся досить. Боже, Боже, коли б нам скоріше доробитися чого? «Ну-ну, досить. Не суши голови. Лягай і відпочинь. Як той крикун? Вирішить?» «О, ні, він у мене молодець. Хай росте!» Підійшов до сина, подивився і зморщив широку усмішку. «Спить?» – сказав наостанок і не добавив, як звичайно, сукін син. Не повернувся язик. Украдені на сон години Марія просипляє каменем. Світанком піднімається і наново бадьора. Корні вже набиває грабки, стара жене теличку пасти. Машина праці пускається в рух. На полях рядами півкопи. Тяжкі зернисті снопи. Край золотий, край праці і хліба. Сонце любить його, опікає, огріває. Навколо сонішно і блакитно.